Çdo falënderim i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ati falënderohemi dhe ati bindemi, ndërsa salavat dhe përshëndetjet e Zotit subhanahu wa taala të zgjidha te tubu ora tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët që çdo të ndjekin rrugën e tij të mirë ditën e fundit të kësaj bote. Ndroruar dhe zot Dhe të vazhdojmë në serin dhe ciklin e i gjeratave tona të ditë të sështun, ku për të komentu kemi zhjedh një libur të hoqës së njohur muhadith i njohur e pofratimin ibn Hibbani, më Sherov, i cili ka shkuat një libur ku ka përmbledh cilësit të cilat e përban njëri ju në menqër, të cilën njëri e ka lafdru zoti ju në të bareke, u dhe të jale. Andaj, dhe të vazhdojmë me të të të të të të të të të të të të të të të t përmendje në tincive dhe elementeve të cilat e përbajnë një njeri fizik dhe njëri të mirë. Të nderuar Lezor, para se të vazhdojmë me, me Hoxhën Ibn Hibani dhe transmetimet e tij, ti, do të vazhdojmë edhe me disa rregulla të shkurtra rreth definicioneve dhe përkufizimeve të logjikës dhe mendjes nga ana e, e dietardh. Të nderuar Lezor, përmendom që mendja është relative e ndryshueshme, pra i shef xherat Me një kohë ndryshe, pas një kohë e ishe pahë më ndryshe Dhe në shikimin e gjërave ndikojnë rëthanat Sigur që përmendën se friga dhe gëzimi ndikojnë në shikimin e gjërave Andaja i cili është i gëzushëm Nëse qëndron pra një objekti apo pra një skene Dhe një qeter i pikluar nuk e shofin të njetën me të njetat për masa Pra i piklumi shëfët diçka tjetër Ndërsa i gëzumi shëfët diçka tjetër Me gjithëse e ka një mendje, një lëgji, por se rethane e tyre e mblëndshme ndikon në shikin. Përmendëm gjithashtu se mendja është e kufizuar në kuptimin e shqisës. Si kur siri dhe veshi dhe hunda në hatja dhe dora dhe kamba njëriu, të gjitha janë të kufizume. Kështu është edhe mendja. Por se njerëzit mashtronë të këmendja për shkak se ajo ka mundësi me imaginue për te takatit vetë onda njerëzit mendojnë se i kapin gjërat më larg. Pra dora, nëse i thuhet dikujt na, kap prej këtu diçka për shembull, jashtë mundësive të dorës, me një hardhojnë, kjo është içmendur. Kërkesa është eçmendur, nuk është normale. Mir po, nëse i thuhet imagjinojë këta, ai imagjinojnë. Nëse i thuhet përfitojë këtë formë, ai përfiton. Mir po, këtu nuk duhet të mashtruar. Tu nuk duhet të mashtruar për shkak se imagjinata nuk përbën diçka reale në në botën e prekshme. Prej, regullove të sa të i kam përmendje të arët, është se mendjatë ndërruar dhe zërë, shikur që syri në lërksit madhe nuk ka mundësi me vëret lakesat, kështu është edhe mendja. Por shembe, nëse njëri u marrë një rrugë, syri i ti kap një kufi, Prosiri e ka një kufi këndalet, dhe ajo këndalet për te i nuk shëfë. Duhet me shku muafru të kufiri ku ka ndalë, pasaj me pa atë tjetërën. Apo, andaj, kanë dhënë djetarët, si kërësiri që e ka një kufi, edhe mendja e ka një kufi. Mirë, atëherë, ka mundësi një riu me e pa një rukë dhe deri skaj në fundit do këtë drejtë. Pak ma ndaj lakon, ki nuk e shëfë. Andaj Allahu Gjelle Gjellalu neve nga vletë prej, prej lartë. Sa aje shef lakesën atjeti se shefë. Dhe ti me mendjen të anë dhe mesyri të anë e prejnë. Dhe thu kjo meselë e këputë, drejtë është, derin funë, e drejtë dhe ska lakesa. Mirë po, a ka mundësi me posë lakesë? Ka mundësi. Andaj të ndërruar dhe zërë, kanë tonë djetarët, se ajo e cila neve në e mbonë, Të sigurt mendjen është shpalla e Zotit Xhelel Gjell Xhelalu. Si mendja shëfder me një cak. Dhe thotë kjo deri në fund është e drejtë. Vjen shpalla dhe i thotë, "Jo, pak më andej lakon. Mundesh më urxua." Andaj vëzër Allahu Xhelel Gjell Xhelalu na flet në Kur'an dhe na e ka treguar një sifat që neve do ta mbajmë me lejen e Zotit te Bareke Oteala, një varq të ligjëratave, kuptimi i emrave të Zotit dhe cilësive të Tij në në jetën praktike. Allahu gjelonë në 7 ajetën në Kur'an në thot Ar-Rahmanu al-Arshis të warë. Rahmani në Arsh qëndronë. Dhe prej atërje, vojshgonë, krymë punë. Mirë, ku shëfë më mirë? Në asot e kemi pa, nëse ne kam mundësu, Zotë jo Jon Gjellë Gjellë, për shka këse emi me iman më të dobet, ne kam mundësu me pa aeroplanin. Qësa abët se kanë pa. Prej në aeroplan, nëse ti e shëfë një njeri duke e ecë, a e shef ti për para lëkesën, a kjo e shef po është, ti e shef, ma shpejtë. Ti e shef, dhe nëse e dinë se kam rinë bus të greminës dhe shkatrimit, a, a nuk e shef, nga se ati i doket drejtë, dërsa ti prej lartë du, kjo i vetëm së është duke ra. A dhe kështur neve, zotë ju në gjellonë në fletë. A dhe shpesherë kër neve mirajët e mendjes. A këpëtë një mirajë? Allah u nësurën fur kanë, në thot i cili nuk i ka besu Zotit dhe i ka bo shirkati, është sikura i cili shef thyrjet e rezeve të dritës të djelit dhe i doket në larkësi si uj. Allahve ka qëllë këta Serab. Serab do me thanë kur thehen reze të djelit dhe përplasë njëra me tjetërën në larkësi të largët doket sikur uj. Fe i dha gje e hu lem një gjitë shej e. E kur të vjene të ska i fundit, nuk gjenë kur gjo. Kështu vëzër janë shumë përfundime, shumë konkludime, ku njëri thotë qenë për qenë ujë ka që ati. Njëri pak ma imesim shka dhe thotë, kjo miraj, kjo thyrje rezeve, ku qkojmë atje e marvesh, e mirë vëzër, a duë ndë njëherë na, me shkuë e dërë të vendi, do shka s'ka këthim prapë. Shpesherë Allah u kështu na folë. A duë një me ardë, a ndojë shëfarë të Allah u gj Qi qallau si na i sjell në veçëmboj. Mirazhin këtë e njohin lëzët. Kush pe nëve s'ka ec rrug e ç verës me pa mirazhin dhe më mendu se është ujë. Mir thot Allahu jallaluhu fawajada Allah. Në fund e gjën Allahu. Fa wafahu hisaba. Allah i jap hesabin. Të marr atë punën tana llogari. Allaj të ndëruat të kan sjellë drejtatorë këtë shembuj që ta kuptojmë se sikur siri që nuk e shef lakesën përtej kufirit kuja ka caktu zoti, kështu edhe menja dhe një arë nuk e shef. Andaj thëti përnë kajim e lgjëzije, felaturat du sunnetu, linusratil e ra. Thëti përnë kajim e lgjëzijinë, zedul me adhë, nuk refuzot hadithi selam, për nga mberit a.s. për e me animu e trunin. Se truni ka pap me një kufin, sunneti ka arë, me qfar? Me lajmë pëj zotit, të i thu, deri që tu s'ka këtë drejtësht, vjenë së një të thotë, jo, së është drejtë, në funë ka lakësë. Dhe mledhen logjikantë edhe i thartë e logjikës, thoi, najë na pajtu se drejtështë. Tani, kanë këna me ndjekna, a i cili e dinë se lajë mi vjenë prej naltë, thotë ka lakësë. Dikush pritë me mrija ti, mi orë me le kulmouti, e me e taku zoti, me thonë, lakësë pas ka pasë. Edhe me thonë, ahiret, ja lej, tena, Oh, më radhnat kthemi edhe një herë. Edhe mos të shkojmë ka këto lakesat, porse hajhat e hajhat, është larga joma zot. Anada do ta kuptojmë këtë meselesë shumë e madhe. Kur ne dhe vim lajmët për Zotin. Gjithmonë krahasojë kështu. Kur të vjen ty lajm i pijotit dhe thot ça të jen fun ka një lakesë dhe praptohesh. Ti thu peshofona. Syriem s'ma lezon, drejtosh. Dije se pinalt më mirë çafaj. Shembull Allah do të shmëlart. Nëse prin aeroplanin shefti, çka thuaj i cili shef prej shtat kaçive prej arshit të lartë aty, ku ka thënë alay salatu wassalam, walaysa فوق كشي, s'ka përtej te kur djall. S'ka më lart. Allah është më i lartë. Ana daza, mendja është e kufizuar. Nuk i shaf të gjitha gjërat. Nuk i shef, shef. orvatët apo përpjekët, porse Allahu xhel xelaluu nuk ka prunë neve librin por çfar? Për, për të na treguar se nuk i shef në të gjitha. Ashtu që dëgjoni të gjitha. E as nuk keni mundësi miu ha të gjitha. Madje ka prej kafshëve që shohin nuhatin, ha? Kanë ë dëgjim më të fuqishëm se sesa njeriu. Dhe këtë kjo për çfarë, vëllezër? Për t'i treguar njeriu se të kemi ndërujë jo vetëm me këtë shiça, por me ndjekjen e librit të Zotit te bareke we taala. Andër vëllezër, kjo let jetë në në kokat tona se libri i Zotit xhel xelaluhu na është fash Gjën apo një mesele prej nalt Dërsa neve me shisa tona Shofmi nga posht Ajë cili është lartë, shafë më mirë sa ajë cili është është poshtë Të nërua dhe zëmë Ibnu Hibani, Allah e më shirovë Përmenë kaptin Të cilën, sot dhe ta citojmë edhe një fjallë të ti dhe me këta e përfundojna Pasaj kalujmë në e, Kaptin të re Ebu Hatim, rahimehullah Thotë se njeri ju duhet prej vyrtiteve të cilat duhet të i plotëson për mu bo njëri ju i menqur cilat është e te wadho mu ul dhe mu bo modest dhe i thjesht për hirtë të Zotit Gjelle Gjelalu dhe i përmendëm se kategorite modestive janë qfar, dy loje një është për Allahum dhe tjetër është për krije isat dhe modestia me njërzit është dy loje një është e nëndshmuar, një është e elavdruar. Elavdruar është, ajo e lafdruar, e lafdruar a cilat është modesti, standarde me kërctësh modest. Ndërsa ka të kategori njerëzve të cilët nuk janë modest për nga natyra, por ka raste, por pasuria apo posta apo pushtete të ndryshme i servilosen dhe i rinë modest dikujna. Kjo është nënçmuar në në djuhën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot në fund Ibn Hibban Allahu me sheruft, afdhalun nasi man tawad' ar-rif'ah. Njeriu më me vlerë është ai cili ullën dhe bëhët modest me gjithë pozitën e lartë ha kush është më i lartë pre njerëzve ajë cili ka pozitë dhe më hëtë modest a doj përnë ka i me gjëzijën e zedul me atë ka than felej se fil khalqi s'kanë kriesa më modest se për nga mëri johën sallallahu sallam a bo ka hibë shtatë këtë qije ja ka te kalu gjibrillit është afru me Zotin e vetë, subhanehu e Teala, dhe ka zbritë tokë ka jetu modest. E ju mundi me para mendu një njëri cili me, me pasmë një qësit e regje që kishë bosat. Allah e njërzit atësht ullë të shkojnë, sa që një karrike pak manalë, se njërzit me pas nuk shëfë mojë, nuk shëfë, blokohët, zidën. Me pas hip kje pak manalë, me pas hip në qilë dhe pas taj Adhaj, selam, me zripë. Andaj, Muhamedi a.s. me gjithë pozitën është ba modest edhe edhe ne kemi punuar faktit e modestisë pejgamberit alayhisalatu sallam. Pastaj thot: "Wa zahida an qudrah", do nuk lakmon me gjithë qudretin. Ta do më thon, pra njeriu më i mirë është ai i cili nuk është lakmitar edhe pse ka mundsi. Donë ka në dorë pos lakmon. Pastaj thot: "Wa anṣafa an quwwah", do është i drejt me gjithë takat, me gjithë quat. Pra modesti më i mirë është ai i cili Bati drejt me njërzit Edhepse ka ta katë me bo zullum A ba ka ta katë me bo zullum Por Por nuk ban zullum Pasa e dot Vala jetru kul mërë ut të wadua Illa indes tihkamit të keburi Thot dhe njeri ju nuk e braktis modestin Vetëm se ku të zaje mirë vend Të kaj krelërësia Pra gjdë kush i cilë e dhenë një modestin Qoftë dhe një pies Vetëm se në qatë pies është zavendcu me kibër Allahu në rujt A në vezër, neve duhet të jemi shumë shumë të ndishëm këtë aspekt. Në gjeste, në fjallë, në shkrimë, në raporte, në lëvizje, durve, të gjishtave, të kanëve. Kretë këto vezër janë shenjët të zemrës. Zemra, së mundet me do aljash më manifestu, e shfa shtrupi. A dhe sa njëri ju me gjest ka zonë sa ko kibër. Sa, sa njëri ju ka me dorë ka zonë sa ko kibër. A bë? Për shembull domet vor, dyqysh i rano doulla sunne qethot, on kam i foltina. Apo keni pa njerëz për shembull. Do të diator kan fol për gestat. Për mimikat. Tengamberi taleh salatu selam i ka than Allahu jelle jalalu, por hipokritat wala ta'rif fanhum bi simaahum. Kim i dit me xeste. Qysh me xeste. I ka papai ngamesa, me xeste i ka daktue se kta janë njerëz te cilat nuk ju ka hi imani në në zemër. Wala yatakabbaru alal nas ahad illa nda iqjabeh bi, bi nafsihi thot dhe nuk bëhet dikush me të madh ndaj njerëzve vetëm sa e ka pëlqyer vetes por s'ka dikush të bëhet me të madh vetëm se i dogjot vetë jam më i mirë allahun e ruajt ndersa njeriu çka ka më pa të mirë te vetja o vëllezër çka ka mundësi më pa të mirë te vetja kreet mira s'ka i kanë të tina apo kreet mira s'ka nuk kanë të tira andaj nuk lejohet njeriu mund kënuhet huaja Nuk le jod njeri ju më ukrënu Me të hujad Andaj Allahu Gjelle Gjellalu Muhammed I Salat e Samë qaj fari ka thon Kuri ka thon më ukrënu Ka thon fe emma Bi nirmeti Rabbik Atar ti Nëse do më ukrënu me fol diqka Atar përmendën i mejtin e zotit tanë Ta onën s'ki qka me përmend Vëve gjedheke Valen fe hede Vëve gjedheke ailen fe aghne e lem në gjithë ke jetimen Allah ju dhëtë, aske në gjithë jetim aske në gjithë fukara aske në gjithë pa, shëriot dhe kitë natë të kinadhon febini amet i rabbi ke fëhadith atër si dush me kalëzhu, kalëzho për Allahun Gjellë Gjellalu pra si dush me folë për veti thuj ma kathon Zoti që shtuji dhëtë Allahun Gjellalu për nga mberit tona le Isarazam Allah kur dush me folë dishka që e ki dishka, një të mirë, një vlerë thuj ma dha Zoti a m Tho t'i pëmkaj me lgjëzije. Fe kem ehleke hedhihi ene. Sa ka shkatru kjo ene, une. Iblisi me une. A shkatru une. Ademi, tha, ta provojone. A tha. Kabili, tha, ta martojone. Edhe, edhe ranë gjuna. A në dhe dhe sa ka shkatru kjo une, duhet me përkacu të zotit, e zotit është kjo. E zotit është kjo. Allahu më ka dhanë, mësë përbaskon Allahu, se kështë e meritua. Wa ujgjubull mërë i, binefsi hi ehadu husadi akli. Dhe kjo është prej, prej mrekullive të felsive djetarëve të muslimanme. Qëfar thot? Thot dhe, vetë pëlqimi njerijut në vet vetë vetën, kur e begeniz vetën. Dhe kjo ka shumë forma. Thot është njëri nga ziliqarët e emenjës e ti. Ta shë moni figurative. Kështë njëri nga ziliqarët e emenjës e ti. Kur njeriu e pëlqen vetvetën, çu ki vetpëlqim, çfar bëhet, bëhet ziliçari mendjes vet. Pëlqim, vetë. Kuptimin, ha, shtyhet me ta. Ziliçari vetë, çka bën me njeriu? Shtyhet. Zeliçari, hasedë mundon mushti me amor. Apo kur dikush e ka dikon ziliç, çka do të bëj? Do me amur nit mir. Mir, kur njeriu e pëlqen vetvetën, ja nis me luftu mendjen e vet. Apo andaj jemi por shemutin e cilë e beganisëve të vërtetë e këshëllon dikosh, ta është vetëpërqimi që ka i thotë, ti kimi amor këtina, e i thotë që shto, edhe këj nuk jamar kërkujna pas taj, mirë po kira alishë është e luftuvet vetër, se mos marja e këshillave dhe mësimë është e luftuvet vetër, ma dje Muhamedi Alehi Salat e Sëram ka mor këshilla prej kujna, prej sahabëve, ma dje prej grave, ma dje prej trive, ma dje do njëherë prej sahabëve ma tri, ka mor këshilla për nga meri Alehi Salatu, A dhe dhe të imë nëhibbani se vetëpolqimi është ziliqari i menjësë njëri jutë. Wa mara ejtu ehaden të kebbara ala mendune, illa bëtëlehu Allahu bidhilla li me më fërka. Thotë, Allah e më shërofë, s'kam pa dika një cili, i është majtë me të madhë dikujtë më poshtë, vetëm sa Allah e ka bësë provë, me unë në shmu para dikujtë që është më lartë. Ha? Shka dikush që ju matë me të matë dikuit, ka gjetë dikun, ka gjetë, apo? Vëtë se Allah u ka me sëprovu dikun, ka mi ju baki dikuit mizë pak më naltë. Ndërsa modesti se ka këtë problem. Nuk e ka më këtë problem. Se modesti realisht nuk një në në qëmim fare. Nga sa ajo është i përullu. Ndërsa a i që di matë me të matë, shumë shtire ka pastaj, kur të venet i dikush më naltë. Dhe duhet mi ju përullu atina eksomerat. Andaj të ndëruar dëzër, uh, ë, për mbajtja e modestisë dhe të ndërturit me me të thjesht është për cilësive të pejgamberëve, alayhi musallatu wassalam dhe kurora e gjithë thërë është pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam pastaj o xha ka prua edhe shumë prej transmetimeve të cilat do ti shmangeni. Pastaj do thojë Allah mëshëroj. Dhik dhikru stihbabit tahabbubi ila an-nas min ghairi muqarafati al-ma'thami. Kaptin e re ku thotë Precidsive të njërzve të menqur është që të mundohën me u bo të dashur të njërzit duke i u shmangë vetëm ku ka gjuna. Kapëtine re, e cila është që njëri ju të mundohë me qenë me njërz i dashur, me raport të mirë, përvesh me një rast, ku ka gjuna. I ashtë të këtynë, i ashtë të këtynë du të më mundu s'ka i shmërisht, kitë takatin e vetë më, me pasë Raport të mirë me, me njërës <coughs> Thot na, na është transmitun nga Abdullah ibn Mesudi Radiallahu an Aditën se kanë ziri mam Tirmidhiju ka thonë për nga mberi Ju harramu alën nari Kullu hejjinin lejjinin Karibin sehlin Ka thonë a lejji salatu dhe selam Haram e ka zjarri Ketë kategorit e njërzve E para Kullu hejjin Tanif dhe zër, pëngamberi s.s. i ka përmenë katër sifate. Në gjuhën tonë, ketë një ashtë, i but, i but, i but, i but. Po, ama në gjuhën arabe nuk janë që shto. Apo? Ka dhe në rejë s.s. Harame ka gjenemi, me i morë katër lojë njërzë vë shka i kanë së të cilësi. Kullu hejinin, lejinin. Hejin, është mukan i letë. është mukan i letë. Mirë po djetarë kanë dhe në hejin, është kër njerëzit rrinë me ketë ketë njeri letë kanë raport me ta nuk është i randë a po pas të e dhëtë lejën in lejën qëka është kanë dhënë djetarë kur folë forë letë kur fletë fletë letë nuk i ka fjallë e randa karibë është i afort është qëjmë karibë kanë dhënë djetarë dhe të fësirë se këj njeri nëse do t'i muafru me ta s'ki shumë të lashe a po ka më di dikan duhesh nësit e ndërmjet e ambasador e francez e më dhan apin ata shkafe tro apo do të sapë nga merëse selam po pengamesam se kush ka dashë e ka e ka takuar pse s'e ka dhënë lejë jo për kot jo, e kot qysh janë njerëzit a s'po ka më çka më bëu dal ta thirrë dikan jo njerëzit kanë detyrat e tëra kanë obligimet e tëra porse në esesë serioze do më kanë lejtë jo më cin Iran ka dhënë ale sallatu selam qrib sel dhe ky es i lehtë në raport me me të tjerët. Andaj Allahu selam i gaboshujt kët grumbull të xilsive, ka ngan kush i ka këto harame kozjarime me e morr. Dhe këto xilsi vëllazër i kanë vënë sahabët. Këto xilsi i kanë vënë sahabët e pejgamberit ali selam. Fati ibn Hibbani, Allahu mëshiroj, është, është detyrë për njeriu en yatahabbab ila nas. Mu boj dashur të kënjërzit Edhe njëpë En jet e habbebe ilen nësë Që të vjet i dashur të kënjërzit Biluzu mi husni l'khulluk Duki ju përmbajt edukatës sëmir Ve tërkusu l'khulluk Dhe duke ju shmang edukatës sëkeqe Pra kjo është ka tine rejë blezër Se prej njërzve të menqur Qish i dalojna? Mesijëllje Mesijëllje Ka thana radiallahuani rahimehullat është obligim për njeri unë të rvatët mu bo i dashur të kënjërzit dërsa sot dhe zër sot dhe shbo kjo kriz hmm? kriz dhe shbo me me më orvatë mu bo i dashur të kënjërzit nga se nga se dhe zër jetojnë para kohës ku ka thonë aleji salatu salam adhidhen qaj kanë zeri më ahmedi dhe tabarani se para kiametit njerëzit dhët goditën me vetpëlqim me trutë të tëre si cili njeri e do vetëm Këni pa sëldezër, dikush mi thonë dikujt, mire paske, dhe t'i po deshme me nukë, a, a ka dikush qëtu, rral, rral, rral, sëldezë ka njërzit të lashe mi a ja pranua ati cili këj kurësën ja diskuton, e lejëmo dikush ka e ja ka vërsnik, po aj, sot e ka njëri u sot të lashe i ka mi thonë, hoxës, që shtua, se, për i mrejna zijet e për zijet i vlonë diqka atje, pas taj normale, ambullon këta me arsye të ndryshme. Analizën e krizës sot që njerëzit të afrohen me një recetrin, ndërsa motivi më i madh ku është te muslimant. Që kanë me citat Allahut me kanë të afërt dhe të njëri qëtëri, më një më një më të me tjetrin. Këtu Allahu po thotë ilen nas te këtë njerëzit. Andaj pejgamberi sasam këta njerëzit e kanë dashur me gjithë luftën që ai ka bërë. Me gjithë luftën që ai ka bërë. Andaj kur ka shkuar me ke pejgamberi alayhis salam çliruos i kanë vënë i ka thonë Aleji Salasem qka me ndonë i qepaj pëj juve me juve ka thonë që shkebo sahar që shkebo sahar o ti na falë ka e kam fitu këtë sigur i vëzër pre jetës për nga më berit sallallahu aleji anë dhe të të ibnë hibbani anë dhe më shirof është obligim për të njeriun që tjetë me edukatën e ti i afort me njerëzit li enën nël khullu që lë hasen ju dhibu lë khataja sepse edukata e mirë i shkri nga bimet edukata e mirë i shkri nga bimet si kur që e shkrim djeli lëkurën Lezër, djeli nësi shlohët diqka e edhe ajo pranon me u, u shkrije djeli e shkrim apo thotim në i bani me pas edukatën e cila tafronj me njërzit ti shkri nga bimet Allah në më tësof e bapitërë Pastaj thot: "Wa innal khuluqa as-sayyi la yufsidul amala kama yufsidul khallu al-asala." Dhe së edukata e keqe e prish punën, sikur që e prish uthulla mjaltin. Por vepra e mirë, për shembull, namazi i seqate këtu më radh, janë mjaltë. Veprat e mira, mirë, por edukata e keqe ja prish. Dhe për këtë tashmë na dihet se ai ka nxjerrë Imam Muslimi. Gabi hore radiuallahu anse pejgamberi alayhi salatu selam ka than atadruna min al muflis li jaraadake me baje perket muflisin te cilin e qujm falimentuar njerisi e falem muflis esh ne ai them fulus ne gjuna arabe parave arat kur dikush ka investuar me parë dhe sen e ka nxjer fitimin i kan than muflis do shtoj pejgamberi sallallahu se i thot a e dini muflisin e ummetit tem sallallahu në ka investu se lë ka nxjerr thaa ai i cili është i dështuar nga ummeti apo sa i cili vjen në namaz me xherim me zeqat dhe me vepra sa kodra kodra do të thotë ka vepra pastaj e pastaj këtu vjen problemi pastaj e ka në uhth me veti edhe kjo uhtha ja prish këto këto mjaltat edhe zë kujdes se mund të më na shku vepra hoç sa njeriu punon por akonti në diku tjetër gibejte çfarë është dëza Më punu para kon dikujt tjetër. Ti bën punën, aty ia qenë me postatina. Më resa se s'po duhet mu. Andaj vjen të rruin veprat tona me çfarë? Me me edukat të mirë. وقد تكون في الرجل في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها وخلق سيئ فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الصالحة كلها. فاض ابن حبان الله وشروه. كا منسي. Njeriu më pas shumë punë të mira. E ka vesh një vest keqë. Ky vesh i keshë, ja prinsh kejtë. A ka o mundëci, vëzër? Ka o mundëci. Një vest i keshë. Cili është ajë vest? Ka plot. Por shemblë, pengamberi, a.s.s. ka dhe në hadith, Innel hasede, lejekullu lhasenet, hasedi i ha vepat e mira. I ha. Qyshe ha zjarmi drunin e thotë. E ha drunin e tha të gjarmë, a jo, provojë. Kështu hasedje, dhe zërë. Hasedje një, zili, një, një ves, i haplët vepra të mira. Ba më ki ta mërë një Ramazan komplet, zotir arrujt. A dhe, dhe zërë, thotim në hibani. Ka mundësi njëri ju, i ka shumë vepra të mira. Një ves e ka të ligë, dhe kjo i liga i haham këtë tjera. Pas e dhe, në është transmitun nga Ibni Abasi, radhi Allahu anhuve ardha, se ka thonë, in nërrahime tuk ta, inë njëmë tukëfar valem e ramithle të karu bil kulub këta nabullaj më një abasi vërtejt lidit farefisnore këputën dhe begatit mohohen dhe skumpadi qka më të mirë se sa afrimi zemrave skumpadi qka më të mirë se sa afrimi zemrave andaj dhe zërë prej veqorive të njërzve të menqur është mi pas zemrat e afrëta mi pas zemrat e afrëta Pastaj thot Ibn Hibban Allahu mëshiroft ka thënë Fuldhail Ibn Ayadhi rahimahullah, "Idha khalatta fa khalit hasana al-khuluq." Nëse porzihesh me njerëzi, porziu me njeriu me edukat të mirë. Ai njeriu zgjedh, ai zgjedh shokun, ai zgjedh mikun, ai zgjedh gruajn, ai zgjedh mikun, ai zgjedh dashamirën, këtë i zgjedh. S'ka mundsi. Na subhanallahu al-azim, më shumë sot e zgjedhnavet urinë kur e blein dhe pyet më shumë do thon mos ugot pret mbas dy muajve, mbas pes muajve, mbas 10 muajve, mbas dy vjetve kam ezbrichmimi vjen më e mira, ndërsa në vepra më të moja na më shpejtëna s'ka dert. E kur u bó timoni, e gomat e vetura, e hekuri më çën më me, me peshë të zemrat tona sesa sesa miku e njeriu. A do të thotë njeriu është zhjev, njeriu kanë e çshërron. Thot futa eliminjalli. Me innehu laje dhe u illa inel khajrë Thot se njeri ju me edukat të mirë Nuk thyrë përvecën khajrë Va sahibu hu minhu firraha Dhe shoku i ti është me tanë rahati Kini pa dhe zërë Njeri ju kërësh me edukat lartë Me vyrtitët noja Me shështu këtë njeri i rahatë Rahatë A dhe zërë Neve duhet të synojmë Zemra të edukume Njerëz të edukume Pas e dhe zërë Wa la tu qalit seji el kuduk dhe mos e shoqëron njeriu me edukat të të prishur nga sa ai nuk thirr për vetse në sharr dhe se shoku i tij është në në telashe për ai. Gjifon njeriu, zot, kur është me me njeriu i cili nuk nuk nuk e ai sigur për itinë. Jen ana, i thënë Allah, ana kur kizor. Kur kizor. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu një herë prej një ditë prej ditës ka pasur zor për disa nomadëve. Derisalla u ka zbrit ajeten surën Ahzab, si ka përmend Qurtubiu në tefsirin e tij nga Aisha radhiyallahu anha se një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpërndai ushqim fuqarave. Ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas urinë që e merrte nga lufta dhe nga xeqatot dhe nga sadakat e mbledhte dhe pastaj ku i shpërndante te fuqarët. Dhe disa thonë, keni pa orientalistët, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me diktat Se më diktat, ka thon se si jam ka marrë merzve me parët me zor. E ja ka bëu fars, më ia don ktinga. Mirë, diktati çka quhet? Diktati quhet kur ti jam marrë me zor dhe e món për vëti. A quhet diktat ti më amort pasanik dhe më dha fukallave se ti më ang dihur mendit. Çka diktat? Anda diktatorët mundohen me përshkruajtë për nga mënin se jam diktator. Ata ja e hajnë dunjën me mujt edhe ajrin e vojnë me parë. Jo. Ja me ajrim paguja, si por, të dush por se lhamdulillah Zotis ju ka dhanë kudrat në gjësënë dhe Allah me pas mundësi edhe ujin edhe ajrim, edhe krejt mirat i kshin ba me, me tatim si të dush, dhe i kshin e kshin hangër dunjojët andë e Allah u gjellole ka përmengë të në Kur'an në surën e njësa thëdë Allah u gjellë gjellë dhe me jaudhën juve qelë satë e qilët që këshin ba jo Alo, ju jë flot. Ju flot kërk kriminalve. Me don ju vë alo çertata të çillon, çka ju bani? Sekshim i dhon dikujt as agrimca, jo se harxhovet. Apo, çfarë zë dunyaja di sa resurse ka? A di sa pasuri ka? A di sa tanko? Le diskutojnë dhe dalin folën apo bajn konferenca krizë ka ko, dunyaja e s'po ka parë si dihet vitet e ardhmë çka më kalu. Ku janë ato gjithë ato tonelata me ari? Tonelata shtetët kanë prej pasuris, të cilat kanë mundësimi u shfridzu njërzve vit e dekada shekuj. Allah, gjdo vit zbritëshi dhe gjdo vit tuk a jap të mirat e veta. Mirë po vëzët, pëse i bojnë panikat? Përmendëm të fësira, po. Allah u gjelë gjelalu, u qfar tha, për bit e Israelit. Je sma une kelem Allahi, thumë me ju harrifune, e gëngojnë fjarën Allah, pastaj e në shtrembrojnë, e mjegullojnë mi mba di me akalu pasi e kanë kuptu. E pse e shtremojnë? Pse e thonjnë kallar se ka kriz. Ahe mërë me më më më më më eurë rogë ka kriz, thot. Fu kallar dhe gjithë mojnë ju thonjnë ka kriz. Dhe zërë kjo ka kriz dhe mje gullim, është vesh me fitun kohë. Me fitun kohë që ajtë haje ma shumë. Deri sa ti dale a fati, e pastaj e mërë dhe penzionin ta njetën që me hangë ma pakufi. Pastaj vjen ki i riju prapë. Në të ka dalë, sajë tjetëri ka bësh shumë keqë Dersa të abinë në veti Edhe pas taj haë dhe ki Dersa dalë e penzion Dhe kështu Por Allahu neve në izbolon Për në Kur'an Dhe të ju mi pas në dorë qelësat e qelit Si jep një njërzve Hiq Por Allahu jep Jep shumë Në ka sëprovu pak Me njërzë Ja u ka dhonë disa pushtete Jo që s'ka mujtë me edhë Shua Allahu me bëllok Po që të në sëprovu e neve Vë gj Nuk kimi vendohës një qëfar fit një njëri me tjetërin e ta shvirun, a kimi basabër. Adënaj të ndërruar dhe zërë, njëriju ka mundësi për njërës me ndi vëshqësi. Pengamberi s.s. ishtë ështu shpërnda, dhe disa njërës ishin arabë, nomadë, dhe nuk dilëshin për e oborit pengamberi s.s. Dhe pengamësa më gushtoj, dhe pengamësa për edukatës të ma dhe qëka ja kish, nuk ju thonë të shko një ka shpija në bar me të një dikush, ka orë me marr në çfarë ndihme dhe tash ai rri çati. Ka çaf mënet me ti normal, mënet me pejgamberin alay salatu sela. Po pejo sam tash, ka gratë veta, ka punë të veta, ka e vetë, ka punte vetë, ka familjen e vet, ka privatësinë e vet, që shumë njerëz kanë defekt me privatësinë e vet. Se kuptojnë çka do të thotë intimitet. Zgullzon mi aşkelin intimitetin. Me ranci si, tha u ngushtoi çat shumë pejgamberi s.a.s.e. derisa Allahu e Allah zbriti ajetin fë ida ta imtum, fë ndashiru, fë inna dhalikum ju dhin nebije, fë jes të hi minkum, tha Allahu Gjellë Gjelalu, kur ta mirë në ndihmën, pasurin, bukon, ndihmën, shë e keni morë të penesan, dilëni, se për mundoni për nga mberin, sallallahu aleyhi sallem, e ati për i venë marëm, ju thonë shkoni, këtë i përda shtikusht, vësë për të të si thu, o të i bëllë mo, mjafë që u botë e për, Për nga mbesam qështoj ka pos të apjataj, si ka thonë njëri të shko. A, lau, për ishtë të të këqivë, ka, ka thonë, dëllë një mo, të shakë të kiminit njëri të shpija të nkojna. A ndoj i tha, fëmë të shiru. A, isha thotë, radiallahu anha, fënezele të fithukale. Ka zbi që ke ajetë, por njërë zi të ronë. Por njërë zi të ronë. A ti duesh mja shkujt me plakë, mja aftë mo. Qështë të sh E ka shkujt në Unaz, ka thon Om Saferaz pa kështu. Apo lezon shket Unaz, ka thon jo, ka thon afrojo, e te prove, edhe ka shkuar. Do ta do ta do ta veçojna ndoshta nëse na emocion Allahu Xhejlelul, -Gjell për kësaj kultura të lartë të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ana thet Fudayl ibn Iyadhi se njeriu nga edukat, nga ai cili ka edukat të keqë është në zorr. Ana, pasaj thot, ça të moshëroron një mëkatar a kjo është qëmë fjallë e marë, lëzë, që të më shëshëron një mëkatar me edukat të mirë është më e dashur për mua që të më shëshëron një hafëz me edukat të keqëm. Fudhejli me jadë, në nuk jam fjallë të mija, 101, raudhë të lukale me botim të Egjiptit. Fudhejli i mënë i jadë, thëtë, une ma mire baj shok një mëkatar, që të mëkatar, më mëkatar, Më në gjunaë, mi për edukatën e këtë mirë është i formu më në edukatë është më eda është u formu Se unë me posë një afëz Për edukatën e këtë ligë Thot Thot imë në i Fodhejlim në i jadë Li en in në lfasika I dha kane hasen në lkhulluk A shëb i aqli Thot, sepse gjunaqari Kure ka edukatën e mirë Jeton me menem Wa khaffe al në nasi Wa ahabbu thot është i lehtë për njerzit dhe e dojnë gjynahat jalon për vetin apo nëse funi fundi gjynahat neve na i vendos Allahu kandar e njerzit çka doin pytie mund kanë i lehtë me ta a çka bën ti nuk i intereson njerëzit po nëse jeti takvali agjeron e bën vepra të mira por je i rënë me njerzi nuk i intereson thonë njerëz në të falet gjatë natës nuk më intereson unë e dua prej unë e dua me ta mund edukat Imir pas ai thot: "Wa innal abide izeda kan sayyul khuluq faqwala alal nas wamaqatu fa-dha'it liban ibadate". Do është hafës dhe është edukat i lig. Thot njerëzit e shohin të rand dhe e urrojnë. Allahu la ruit. Ona duhet me vështrim kujdes në në edukatën tonë me të cilën afrohemi tek njerëzit. Pas ai thot: Ebu Hatim rahimahullahu Husnul khuluqi badru iktisab al muhabba tani fillon me detalizuar dhe me hollsu çka do të thon me pas edukatën e mirë dhe mu afro tek njerzit thot edukata e mirë është fara e cila hidhet për me fituar një dashuri far e cila hidhet për me fituar një dashuri kema an-su'ul khuluqi badru istijlab al bigdha sikur që edukata e keqe është farë e cila hidhet për ta tërheqë me vetë një urrëtie. Pra vëzat, njeriu i cili ka edukatën e mirë ka gjuajt me farën e vet, e ka hedh farën e vet dhe kjo farë ja ka prur një virtut, një frut. Ai është dashuria e njerëzve. Dallë i cili ka edukatën e keqe, e ka gjuajt farën e vet dhe ja ka prurën diçka. Ni një therr. Nuk e do njerëzit. Pastaj thot: "Wa man hasuna khuluqu" sa në irda ajë cilë e ka edukatën e mirë erunë derin e vetë këni për dhe zër ku njëri u është edukatë mirë i lejë qështë ta për nga mësëm lejinë unë sehlë unë karibun i afërtë me njërës raportë të mirë nuk ka nevojë më uranu me ta njërzit kanë dronë me folë për ta ha? a kanë dronë me folë? kanë dronë me folë ja, a kena na dronë me folë për gjonate sahabove të për nga mësësër at me pajtimi në ketë djetarve, janë pajtu Elisuneti, ka tibetën që do t'i përnë ka ime gjëzje, pa përjaqtim, se sahabët kanë bëjë gjunahët. Kanë bëjë gjunahë, nuk jam për nga mbë. Kanë diskutu për nga mbë, nëse ma ka bëjë gjunahët vogëla apo jo. Nuk himë të. Mirë, pëse na kemi dronë, dhe tërhiqemi, dhe nuk kemi guzim me folë për gjunahët e sahabëve. Pse dhe zemë? Se pëse eduk Na, na frenon. Që janë në shembo. Gaxen në shokit për Inga Mëri sëllë Allahu a.s. ka bo zina. Zina. Zina, Tash, zina shumtimin matë mat, mat largët. Me bo mardhanje me gru të huj. Dhe për Inga Mëri sëllë e exekutoj. Dhe njëri prej sahabave të sirin kush e lezonë në trasmetimin e shafë kush ka thonë. Duke nështë e gurzu dhe duke e ekzekutu, tha Allahut Malkoft, që farve për të keqën paskeva. Ta një pengamberi së sëllem, kë njëri cilje e tha këtë fjal, ishte i rinë Islam, e kështë dhe pranu Islamin vitin e 8 të hijgjrit, dhe mëdonë bon, dy vjetë para se mendru jetë pengamberi are i sëratë, sa së nënë bon, nuk o formu e në ato formimët që i ka posë pengamberi sëllem me sahabët e vjetër. Tha Allahut Malkoft, se e se gjuna ka po. Mirë, pengamberi Këlla, kërsesi. Dha, vëllahi, pëndimi që ti, edhe i qesaj, i mjaftoj këtë medinës të ube për këtë gjuna që ka i kanë. A dhe ti, shiko që e ndali për nga mesëm mësë me full keshë për atë gjuna. Pse? Nga se, a ka ma edukatë dhe ma vlerë se njeri ju me arë para gjikatës e ditë që ka e pretë dhe me thonë, une e kumbohë që ta. Për sekunjëri ki kishte ardhur te Benzam dhe tha ja Rasullullah ku bozino. Okej, okay, desh kaq ku Qur'an ç ka bozino. Mir po kjo vlezërohet dukat e mëdha. Cila është dukata? S'ka rreth. S'ka thon tam shefi. S'ka thon të ushtira njerëz të aq vali, tha unë ku bozino. Dhe pejgamberi s.a.s.e provoi, provoi me shmang tha, a diçafol kjo këso me radë dinin ngjarin, në fund tha ja Rasullullah unë diça ku boz. Dhe mor dënimin. Porse ti kidron me falkësh për këtë? Do të më thon Radiyallahu anhu waridha. Pse do ze? Sepse edukata e tyre dhe morali i lartë i tyre, se s'ja si u ka baurë gjua me rreth një herë, ti tshmon nga nga cënimi i tyre. Ande do Ibn Hibbani, ai i cili ka edukatën e mirë, vetën e ruan veten dhe nderin e tij. Ka ndronjes me fol për ta. As domë të thon çaj është i papraktshëm, i pa gjunohe, i pa gabime, por njerëz për shkak edukatës të edukatës thojnë, jo mos fol. E së nëse njëriju është me edukatë keqe, e lëshoj njërëzit gjuhën të ajë. Wa mënëse e khulukuhu, hëtë e ke irda. Kush e ka edukatën e keqe, e këputë për dhe në vetë. E këputë për dhe njërëzit pasaj, ma letë folin për ta. Li enësëu e lëkhuluk, juritë të dëgajin. Thëtë i më në hibani allë më shëroftë, nga se edukata e keqe, të rëshëgën dëgajin mir po dagh në gjuhën e Kur'anit dhe pejgamberit sesa oi diçka tjetër dagh ai në diçka tazer dagh ai në kuç zemra ka presion a ne kan thon ë njerëz të gjuhës të cilët e kanë komentue gjuhën arabe kan thon dagh është kur ti primena pimrena ki presion kan thon dietarët ai si i cili ka edukat të keqë njerzi primena ka presion ha? a ka presion ka presion Pengamberi sallallahu aleyhi sallam Pekujt kishtë presion dhe zë Minel munafikin Pre munafikave Të cilët Allahu gjellë gjellë tha Ato të pu mundon me të bo kur të tyje A ba Dhe pengamberi sallam me shqetsoj Se dëshmi aprish Rëndim pengamberi të lehi salatu Was selam Pas dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe e bje një tjetër, dhe jë jo është armitsia, Wal u al adavatu i dha dhaharat, mi gajri sahibit din, e huat sahibë ha ilën narë. Dhe armitsia, kur të shfaqët, ta i cili s'ka feqë ka e frenon, e qonë drejtë për drejtë në zjarë. Apo? Nëse njëri ju vëzër, u rehet. Apo? Pas taj armitsohët, pas taj shfaqët armitsia, dhe s'ka feqë ka ja urejtë, pastron këto drejt ten zjarrit. Apo, nëse njeriu vlezë ziliçar, patjetër ekon me me shkuën zjarr. Edhe nëse nidel nidel nidel prej ditës, nëse e falallahu xhelaluhu. Apo, pra njeriu i cili shfaq çarmitsi, apo shfaq urrëtie, patjetër ekon me inj zjarr. Pse, vlezër? Ibn Qayyim el-Juzeyni thot: "Wal hasid, hi hasajia ziliçari, do e moska me inj zjarr, pse? Se ka inj luft me Zotin." A ka inj luft me Zotin? Sepse Ziliçari, çfarë bën vëzëll? Urent mirën e Zotit me nivën, thot se ka vënë që to e ka vënë që to. Emir mi thon Zoti që to e ki në gabim. A a luf ç'kjo ajo? Ës luf vëzëll. Kur njeriu i thot Allahut, ç'ket mirë, gabim e ki lën ç'to. Ku e ka vënë? Që to e ka vënë. Te un e ka vënë. Emir kjo është luf. Kjo është luf. Andaj Ziliçari se spendo vëzëll, do e mos ka më një zjarr. Edhe nëse i mani ti nden dit, e çet prezjarit kretë kjo thotib në hibani qka e banjeri unë me ari dërqëtu dër su ul khulluk me e pas kanë cilën e keqe pas e thatë, adha më shirof e kanë pytë zuhrijun se sa është rand edukata e keqe ka thamë kështu zuhriju vëzër kush është zuhriju zuhriju është muhaddith i cilë e karujtë hadithën e pengamberi sallallahu aleyhi, sallem, nga aleyhi sallam nga shokët e pengamberi të lehi sallatu sallam është kategori e lartë e njërzve. Kategori e lartë e njërzve. Thotë qëto, min të regomë një mu, a ka mundësi nga njëriju me edukatë të ligë me fitu diçka? A ka mundësi? Njëriju cili e ka edukatën e ligë, a fiton diçka për i ti? Shka mundësi me fitu? Porveç të një sen, cële është ajo, ja? virusin të në gjëtë, dhe banë si vetja, apo që ka thonë, në gjojzë e tpap sraq tabyat vjed kur rish me dikan vjet prej prejtina me net me smut zot çka ndod nëse ka grip ha? a a thotë ti s'do të m'hanxhit me gripin po s'dohet fjala gripi nuk të vet ti për me hanxhit apo jo ai ngjitet vet andërse ka shumë tabyat vet ngjiten vet ti nuk e di as nuk do por ai ngjitet ande ka dhan zufriu aqo m'nsi m fitu prej dikuina i cili qadukad dokeh. Pastaj do ibnuh Ibni, nga më imun Ibnu Mihran, një librë dietarë i të mëdhtëve muslimanëve ka dhënë kështu: Et tawaddudu ila an-nas nisful aql. Këto fjalë do shtandë njëherë ne i lexojm këtu ka limbthi. Si në mësona ko në Facebook-it me pa plot fjalë apo, dhe diçysh i kau kimeti fjalës. Megjithëkët krizë të fjalëve dhe qimet e fjalëve e ka vërejtur edhe Aisha radiyallahu anha. Ellë do të qenë ngjall shumë sahabë dhe disa tabiin. Edhe presidenti Bashkië Radiyallahu anha të vërtë qimeti fjalës, mos nën. Dhe semën krizën e men, se Facebook-it. Tah, i shati me 100ra fjalë. Edhe çka fjalë? Çka hoxha? Çka mund të më thonë hoxha? Kur unë po di çoka 300 fjalë. Çka hadithi ka thënë pejgamberi se ti ja nis tu të hub qimeti fjalës për shkak numrit të madh të fjalës që i shef. Por se vëllazër, kam më shku Facebook e kam marr diçka tjetër Zuhriju, e Fudhejli, e Hasan al-Basriju, kanë me metë. Kanë me metë. Një ditë për i ditë vë Aisha radiallahu ana, i dëgjoj një disë sahabë të kalëzhu hadithë. Ka thamë për nga Mbejri së sëllëm, ka thamë për nga Mbejri së sëllëm. Në ditë për i ditë vë nga gojë. Tha, inëkum. Tha, ju, s'pjadini hadithi të blejëram. Tha, pëse? Tha, inëkum tesridu në husër dhe. Tha, ju, shumë shpejt pë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurë ka kallzu ni hadith, e ka kallzu kadale. Por çimu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë hadith e xejën, i një arsa, një thot njëri sa nuk e kallzon. Thot a e dini ju çeta? Kë shka do të bënte? Kadash, kam e gazolun fjalë në laim të Zotit. Nuk mundun këtu këmb, hajde kallzojmë më shpejt. Do të mëadhru, do të mëadhrua Imam Malik kurë ka mëadhru hadithin. E ka mëadhru, i ka vetë teshat më të mira, është ka marr gusun. E është lui është parlamentmos dhe ka thon uluni të kallëjmë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derse na sot si shëhë le zonë haditheve më selam ka ta më selam like teatër bera like teatër bera wallahi mos i bët wallahi më lexoj kështu hadithit pejgamber mos anena shpe kuptoi gjimse informata gjimse mjegullume gjith gjimse çuptume po kështu nuk bzohet feja dha ze po ajo është një mjet që na na bën informata youtube është një mjet që na bën informata por rahmeti zbrat në në mëxhlisin ku lezohet kadale fjalat e pejgamberisë s.a.s.w. ku shoshitë ku mirret harf për harfë dhe thuat çka ka thonë pejgamberi s.a.s.w. Ë ndër të pejgamberi alayhi salatu wassalam, fat Aisha nuk thonte çështosë si ju. Mir vëzhgo nëse sahabët kanë nis tur kallzu hadith e pak të shpejtu dozën para mënonë sot sahabë. Eburera si ka thonë çështoi Aisha. Ka thon shumë shpejt dhe gazan, kadal, ma kadal pat. Para pse ka thon pejgamberi s.a.s.w. që kadale. E për sërit ke hadithin, njetin, vërzdyti, për sëriti deri se kuptonit njërzit. Deri se kuptonit njërzit. A në dhe zërë, neve shpesh e herë kur pokazohim vjallë, bjene tjetër, në po? Ja dhe du të mi meditu vjallë. Gëse këtu vjallë të vjall janë, përvoja njërzve më të meqim që i ka pa po, njërzimi pas, pas për nga mërëve. A ka më të meqim se sahabot, a ka më të meqim se tabinët, a ka më të meqim se tabi tabinët, ka th Kajru lë kuruni tërni Brezi maj mirë është brezi jemi Sahabët Sahabët janë brezi maj mirë Thumë me lëdhinë e jelune hunë Pasaj ata qka vinë ma së tërë Që dhe më dhëmë qka vinë ma së tërë Që dhe më dhëmë kuj thoi Hasan al-Basriju këdhal Këdhal se përkë nuk shujtë hasë të fitarë, hasë të facebook Këtë e ka dhëmë Hasan al-Basriju Aja ka ledhu mirë, ka me ditu mirë Pasaj tabi tabi e inë Tabi tabi e inë Ata d Tei kalimi kështu, në mënyrë të rutinës, tëna e kasbe, e kasbe edhe Kur'anin, e kasbe edhe hadithin, e kasbe edhe fjalën e drejtarëve. Andaj shoh të njerëzë për shembull, andaj i lexojnë ato fjalë vezër me me qimet, se këto kanë vlerë, kanë peshë. Këto janë provoja, të janë djegë dha e kanë thonë. E ka djeg imrin e vet për me ta nxjerrti një fjalë. Thot e, Ibn Hiban Allahu mëshirov, ka thonë Meemun Ibn Mihrani rahimahullah et të wed dhudu ilen nës nisfu l'aql. Me u ba i dashur të kënjërzit, është gjysma e mendjes. Gysma e mendjes. Fundja mendja dhe zepëse për dorët, A e ka një hikmet, A e ka një hikmet. Hikmet i majmada me lezhu fjallën e zotit. Apo, me lezhu fjallën e zotit. Gjysma tjetër cile është me praktiku këta. Pjesë e këti praktikimi është me pasë raport njështë mirë më njërzit. Apo, Ande Allahu Jelle Jelaaluhu do nuk na e ka dhënë kët akul kotë kotë. Do të më ajhet rolin. Pse o Zot ma gëndon kët dorë? Pse? Pse më dhauve pesh gishta? Pse më dhauve kët vesh? Pse më dhauve kët zi? Si. Si. Cila roli? Ande ka dhënë. Me u boj dashur tek njerëzit është gjysma e mendjes. Inshallah nuk dalën oksanona, shumica. Allahu na fal dhe na mbuloft. Porse nëse e shoh ndaj një çështë dalë Zot. Gjysma e mendjes është më boj dashur tek njerëzit. Pastaj thotë U hafsnul mesaleti nisful ilm dhe me ditme po pyetje es gjysma e ilmit ha gjysma e ilmit me pas raport mirë tjetër, ma, tëla, me njerëz gjysma e ilmit çetar gjysma më ndaj gjysma e ilmit që me ditme vet andaj sahabët kan thon e dojshmi me ar dikush me vet amba ti më çam jo sido çka veshin me thon ko baba jam e konda jeme e pyetje apo Kështu, sendet e cilat, s'kishin të mojnë me bërtha mënë, Apo? Kemi, kemi s'jel njëve, shembo, pytjeve t'kota, pytjeve t'kota. A dhe dhe dhe, Ibn Mihrani, se, me dip me vetë, është gjysma e ilmit. A dhe përshembo, dhe zhe kur din njeri ju me vetë, qëfar ban? Nëse e ka regullu t'amar në pytjen, i duhet dvesën një gjëval për një hoxë, kompletohet t'amar. Edhe ajë ma mire kupton, edhe hoxë Adha Sheikhul Islam Al-Taimiyah, la. Sheikhul Islam Al-Taimiyah, prej asaj çka është vlerësua Sheikhul Islam Al-Taimiyah kur i ka shujt librat, dhe kjo është prej sekreteve të tij, e ka bë ma pyetje në vetmë sa ne u ka përgjigjë. A? Shemul, shkum, për e kuptot? Për shembull, sa njerëz bëjnë bytyje, hoja çishot çka? Po ç ç ç larg e çon pyetjen, apo saçi ti duhesh një ardh me shku rreth e përçar ke pastaj me shku te aty ku duhet me shku, apo? Shej kur Sametia ka kapë kët meselë, andaj ka thënë, vete qao po pyetje. Çe çshtu vetët, çshtu përzigjet. Çu ti mësoi njerëz, edhe me vet, edhe çish më përzigj. Kjo vëza me selë e madhe. Andaj i nënë herrani ka thonë, husnul mes'ale, më dit me vet. Dhe më dit me vet dozë ta lëson imrin. Apo sa njeriu vet pyetje kota. Çfar çilim i limi, kish bajë xhamia? Pyetje, a e kishin kët këta këndej këtë fotografinë a kishin andaj pyetja do të vinë në Facebook. Dban, pyetja desha ti thu se vallallah ku i ka shkomendja me vet, çka i duhet kjo? E kështu më ro. Sikur vetaj për xhenetin e ti dhe xhenemin e ti. Me thon, shiko sahabët Abdullah ibn Mes'udi, maadhi në Jebel. Maadhi në Jebel te ya ja, Rasulullah. Ka zaman i punë shkurt për xhenet. E Mu'beke sidhi ku te ya Rasulullah, nai dua tum faul an kit junad. Ti ampitet më edhe as. Çu ç'u veten? Kallzo ma një punë Tom falën xunat. Kallzo më falë në ka një vepër, ha, i thanë ani peisaulllahu ja sallallahu do më kanë me ti në xhennet. Sa ka datë si kjo pyetje e madhe. Shiko po ja më mira, atëm pyetëm këto. Sa kjo pyetje e madhës. Tha ndihmom. Duke bërë sa iç dhe shumë. Pra unë kam lut, mirë po ti ndihmom me sa iç dhe shumë. Ban shumë sa iç dhe edhe unë lutna, ndoshta shpresohet më kanë afër me mua. Andaj me dit me vet është gjysma e a ilmet ekonomikut në në mëjetë në në mëjetë tënd jilqi anke nismul mauna. Pastaj thot, "Dhe të jesh mesatar në jetën tënde u largon njerëzve barrn." Apo? Pse më kuj njeriu që lip shumë. Apo kada luna nuk janis ditës pa pas, këta, këta, këta, këta. Po jini. Kto lasdria të njerëzve, vlastia. Jo, sy aniz ditës ai pa i pas ketë ato në kornizat çka çka i lip aj. Dhe njerëzit vëzët pikëti njëri çka po gërditin apo veçanë anavësh ka duror. Se se e ka e ka evlat. Përndryshe vëzët ku njeriu i ston kërkesat. Shikos at mesin vëzët janë konë këta njerëz. Wallahi palca e mendjes janë këta. Thot ti kur kërkesa mesatare. Apo njerëzit doin. Pse thonë? Slip shumë kë. Po mu kanë se ti për shemb, jo duk tani har. Jo këta e duan. Apo, edhe këta e duhe Kër të janës të me lipë shumë Adar njerëzit këshyri një Sa më shpejt me ikpitije, pse, i këpitije Pse, s'kanë mundësi njës me jetu për kërkesat e tua Dhe sinimet e tua Andë dhe zër, kjo është rezumeja qëka e kasil Ibnu Mehrani në Në këtë meselë ibn Hibani, Allah shirof, et të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t me a fildu me ftyr. Propika janis, këtu detalizon të ani. Qysh mu va i dashur të kënjërzit me ftyr? Për nga mërë i sallatë a lejësallam, adhiti në që kanë zhiri më muslimi, për nga mërë i sallatë sallam, kër e salam, kanë cilsuë, kanë thanë, nuk në ka shiku për nga mërë i sallatë a lejësallam, vetëm se ka busqesh. Ha? Ha? nuk na ka shikuar pejgambëri s.a.v. Se vetëm se na na ka bucushesh. Andaj ne sa e marr historinë pejgambësa nga fillimi deri në fund. Kemi numëru me gishtat çtu ka ka i dhënua, që... hë? Ç dihet, ja din vendin, kohën kur pse, se kjo ka qenë e jashtëzakonshme. Do të s'ka kuru ka bucushesh, apo dikujt për shembull kuru ka bucushesh, valla u ka pasur për 3-4 vjetë. E e, e mojja mamë u kash miru, kash. Kjo e kondër të ashtë, të pengamberi, a le i sëmë, thëjnë, a i shaborshimu, thëtë, e ma i menë, thëtë, në haqjin e fundit, haqjilëm të mirës, thëtë, i një përësëm, i nervozumë të une. Shiko, e theksonë edhe kohën, edhe vendin, thëtë, ku i mikonë? Pse, nga se është ma i të menë, kur është, kushka, kur ka si në pak me ftyrë të nervozumë. Andë dhe të më në hibani, mës leti, bat, duke dhe ihareshën. Pas e dhëtë, u athë hara majekunu, bishë rënë, u aksa du majekunu, emërën, duke, shfaqë me dytën, busqeshje. Me ftyrë dhe me thonë, kjo, struktura e ftyrës me cënë, e lejtë, e dyta, me busqeshë, e treta, mi pas urdhët e lejta, kërkeset e lejta. Nësi ki kërkeset e randa, apo, shkodërin kinë, bërë ma mallinë. Ah. Stret dikush dërë, apo, shkoti dëri, apo, shkoti, thot dikush, shkoti filan venin, kry mas këtë punë, dush me posë shumë dashur këta, për me ta kryti këtë punë, apo, ku dhejfja, radhjallahu anha, radhjallahu anha, thot ishmin luft me pengamberin sesem, luft, luftin ahzabit, tha pengamberin sesem, ku ishpo shkon me mpruë, lajme, prej, i dhujtarve, tha të na ishte ebu bekri o meri, otmani aliju, burat mdojt, Tha s'livriti kërkush, këq, prape për sëriti, prape për sëriti, deri sa tha për mësam, kush po shko në ka gjennetin, s'livriti kërkush, deri sa tha, që hudhejfe shko ti, thot hudhejfe, radhijallahu anë, mësë me mpaston me emën, si kur si shqa quenë, ka dhe tyra traon dhe dhe zërë, të si da traonohën, që ka thot hudhejfe, kjo së transparent se ti, sinceritet, mësë me mpaston me emën, që, shko, s'kisha shkuenë, Mirë. Para mendoj tash sosh këtu pejgamberi alayhisallatu selam. Është një njeri i thjeshtë dhe ta jep çështën e detyrë. Është shtyllës. Është si, pa sa njerëton apo këtra thara, ka dalë me vllah, ka dalë nuk nuk shkojnë çështu punë, apo nuk shkojnë, ti çefët e tu at planin, skicën që e bë, kush nuk he sipas hartës teme, o çish, siç sillje kanë skicë, e ka bën skicë vetën. Anadvezat, thotin në Hibani, por më kanë i dashur me njerëz, paksoj urdhnat. Paksoj urdhnat dhe doj prindi me dhanë për dit urdha njërzit që a thojnë apo shumë urdha jepke dhe sa prindi i dashë kura kuri pakson e urdha kuri pakson urdha Ibrahimi a.s. Ibrahimi dhe zër nëse na prapë këthejmi të kimejt i fjalve Allahu i gjele gjelelu i thot Ibrahimi të tharë djali urdhër dhe urdhë për i shtatë këtë qive Khalilun la i dashër i Allah mirë për nuk tha e cullu këtu Kënë Quran që ndërës, dhështë dikun, të që ndërën e këto? Dhe kam e të thëjërën e tije Ja o Allah I tha Ja Bunejë Inni era fil menami enni edh bahuk Fëndur madhë atara Kur'ani Zoti Gjelluara Ne parashet s'kenën Tamam Ibrahimi, që që ti tha të gjallit dhe? Shiko? Ezbuti Tha, o di al jam Gajtë këto? Tha, peshon a ndër Se jam të të prej Fondor peshë. Nuk i thamë ka urdhër. Un pesha ondër ç'shto. E ditë te Ismailit, që më thanë, "A ondra pejgamberit." O urdhër ajo. Po nuk i dha, "Ulo." Tha, "Ti ç'i shpeshake kët punë?" Që thënë, "Surah Shu'ara, ç'llëzër, lëzëna. Fondor ma dha sure tera. Ti o djalë, ç'i shpeshake kët punë?" Përse duhet me zbut punën o lëzër? Se nuk ka shlet me dhan shtringun ka me therr. Nuk let ki, a, a ka let kë o lëzër. Ai ka pas thot jetë. Nimë u jepën transmetim. Nuk ka let, huajt i thërrj apo. Neshta, krije ti punën, çysh me ta gryj edhe zën. Çysh me ta kthi, jo rrethana mjedisi, mundsi, takatë të këtyre me radhë. Andaj thotim në Hibani, leçsojë urdhrin. Allahu urdhrat e Zotit ndonjëherë njerëzit i neglizhojnë. O para me lodh tikur i aronon. Apo para me lodh ti edhe tikur i aronon. Thot: "Wa arfiq ma yakunu naheyan." Dhe ku ndaloje, ne ndaloje kadale. Apo? Por shemuti kush do me të kazhuj diqka që zban. Mirë, po, ki zdi me të kazhuj që, që që kjo zban. Ki e ranon, ala ma keq. Apo? A në dheze, kur ti do me kazhuj dikuj që zban, diqka do ushë më përgadit. Dhe tani, i ti don, urdhore cilë hanë, ndale. Po, kjo, du të pasë me kujdes. Du të pasë me kujdes. Allahu zhele zhelelu hu, para mendo, kur na kazhuj që ta e këna haram. Që ka thot? Dhe Allahu te bare, kjo vë te ala, Ja u ku mba që a ka në qijën dhe në tokë, krejt për juve, hadhalë. Do se i ne kena bo po haramë. Janis të ti përmend dhe të mira, pa që të nali. Ti përmend, ti përmend, të mira, ti përmend, të mira dhe tash nalu që të pakë. Allahu u Gjelvan, ne përmend të mira dhe të dhe dyre qatë. Dyveq saba. Pa ki që të të mira që ti ku mba? Dyveq bëjë mirë e qatë. Da ma dhe Allah u Zotë, ti e robë, vjenë me të mirë. Për nga mërëja le isolatu e sëram, ka pasë rast sahabeve kur ka doshtë më ndalu për një punë, apo, si kërë e kemi përmenë, në historinë e për nga mërëvejt e sëram, në marveshjën e hudejbjes, kur shkull me bërë umre, e s'patë në mundësi me bërë umre, e u bërë marveshja, dhe u dashke me eki hramin. Sahabe ju vikë e pakinati, që ishë me keli në jëna, gjisa me keli, shumë Dhe disi zdojshin medal për ihramit. Për nga mbërë ihram, u um mundonte, u um mundonte, dhe i disa bashkërët e vetë, tha, ja Rasul Allah. Heke ti, që thu ti? Pra, shiko, kjo me to, vëzër. A ju tha, hekni ihramit, që thu ni? Kene mu këti, medine, dhe vim vitin tjetër. Po kjo ishte ehram për sahabët, ehram. Abo, në. a i tha këthenu. A në i tha tim në hibbani. Por me arrit me cenë dashur të njerëzit, ndalesa do të më kaloj me kujdes besa. Kritik ka zor diku se e ki haram. Çfarë do të thonë haram? Ai zgjon më me prak ata. A njeriu kur ti thuaj mos e prak, të na thonë na e ken apo shqiptarë thonë. Më zor tabiata e njeriu të go. Ademi Alayhissalam zbon shqiptar. Apo nuk u kaon shqiptar. Allahu je le tha mos e prak pemën. Mos e prak pemën. Çi ketam mos e prak Nuk ne i tira hatë dërsa e prejki. Nefës është kjo dhe zë. Kur ti dhush dikujt mos, në gjallët kuriziteti madhë, qka ka kjo? Ka di qka. Dhe të me e prejkë. A në dhe të dim në hibani. Kur ti dhush dikujt mos, arfakë, sa mabutë. Dush me bërgadi të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t na e tregoj neve se si njeriu afrohet ne dashurin me njerzi, ne lutjes me Allahun te bareke we te ala, qe zoti onje lel jlalul fillem nje ta banta afrojt ne besimtar dhe muslimanat, e lutjes me Allahun te bareke we te ala, qe Allahu jale jlalul ti zbukuron te jesh me tona dhe ti pastron zemrat tona, e lutjes me Allahun subhana we te ala, qe Allahu jale jlalat nasolis me virtytet e sahabeve te pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, e lutjes me Allahun te bareke we te ala, qe zoti onje lel jlaluhu ka muslimi kuptoi Kur'anin, me kuptoi hadithin e pejgamberit ton alayhisalatu wassalam ve ta zbatojn ata në fushë e lutjes me Allahun te bareke ve teala, çallahu dam muslim me arrit muaina ramazanit, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafururrahim walhamdulillahirabbil alamin